Moja kwa moja hii unenlea kusikiza ni idhaa ya kiswahili ya radio isanganeo Tunakutangazia kutuka jijini bujumbura Karibu kuifuata tarifa ya mchana waleo tunayo anza kwa muhtasari wake Barabara marufu uruteni generali Adolf Shimima na jijini bujumbura Ya leto kilu kwa watumiaji wake kukuizera ya ujenzi Kitangaza kwa ukarabati wa barabara za jiji Utafanyika mara vifawali diwagiza kutoka ugenini vitakafo fika nchini burundi Tarafa ya nega ya kabiliwa na wimbila visa vya mamukizi ya corona huko mamunaka zikichukua hatu ya kufunga migahawa kwa kipindi cha wiki mbili kwenye vijiji vili wa Afrika huko mkuwani kiundo. Na uhaba wakuni watikisa magereza mkuwa wangozi kisa ukosefu wa mafuta uliwokwamisha usafilisha jiwaki. Kuna haya bia na mengine penzi msikizaji mitamu na ungozo na Fransuwa Kimana. Hapa sudo mimi ni Romuala Deniwa Yivuze. Isanganiro Habari kamiri. Badi watumiaji wa barabara marufu teni Genelari Adolf Nshimili maanae Nae ujilikana kwa wengi kama barabara ya mutakula iliopwa pagijeni bujumbura na sima kutura isishiwa kwa usafiri kufuatia mashimo ya nae Barabarani barabara ni humo Wanao endesha vijombo vijia uchukuzi na sima kuharibiwa mara kwa mara, uh, mara nyingi Kwa wanaomba Serikali kufanya kila iwezi kanavyo, barabara hiyo ikarabatiwe. hu ni mmoja mwarai ya hao. Hii barabara kila mta naikwana ikimbia. Aswa kama wanaugua, wapitagi mwa hii barabara na wenye kujideplase hota, wapitagi mwa hii barabara. Na mabisi pia kuna wakati hawa wenye kujideplase, wanenda muvira. Hawa pati usafiri kama kawaida. Na mana wengi na wenye wanapeleka wana wa mabilia... Wanakwepa barabara wanapitia kwa barabara ya juno ituwa kuja Ina eh, Inamana hii barabari isha halibika. Namuhuyo ni mmoja mwaraya wanatumia barabara. Hiyo marufu ruteni generale Adolfo Shimlimana kila mikiya kuhalibika kwake. Ama kusu ugenzi wa barabara za gigi la Bujumbura, waziri wa ugenzi amesema kuwa Hazi jasaha uliwa, akitua walipoti ya shuhulizizo tekelezo wakatika awamu ya tatu ya mwaka wafeza ya rufumbilishina moja kaya rufumbilishina mbili. Deo Garcia sisa nga ni umami ya mefamisha kuwa barabara zote. Zarami, zenye masishimo zitafukiwa kwa kutumia alami iliziwe imara. kulingana na nyezo za ujenzi walizo wagiza ku ulizoagiza wa zikifika nchini Burundi wataanza na ukarabati wa barabara za jijiji la Bujumbura na hivyo kushirikia miji mingine badai. Mwezi mitatu imemalizika bila bidhaza magendo ama zinazopitishwa kichochoroni kukamatwa na viungozi tawala Ama vyombo vya usalama mkua ni muinga. Hali hiyo ilipelekea mamunaka ya mapato ober kuanda mkutano wa kuhimiza utawara na vyombo vya usalama kusaidia kikamilifu mamunaka hiyo. Governor wa mkua wa muinga na sima kuwa licha ya kwamba hakuna musafra wa mamba usio kuwa nakenge biyashara ya magendo ilitokomezo kwa aslimia tisini. Kutoka kaskazini maashariki mwaburundi tolekeye mahalibi mwaburundi ambapo nyumba tatu za watu wanao tumiwa uchawi ndizo zimibamolewa narea kwenye kijiji mulengi za tarafani maanda mkowani mbubanza tangu wiki katika mkutano wa jumane hii kwenye kijiji hicho nadine nibi tangu wiki katika mkutano wa jumane hii kwenye kijiji hicho nadine nibi tanga katibu tarafa Manda alilazimisha raia wali obomua nyumba hizo kuchanga pesa na kujigenga upya lakini akisema kuwa atakai kama tuwa kitekereza kama hicho atachukuliwa kama muharifu. Na watoto wenye umori wa miaka kachini ya 16 wanaelezwa kushuhudia wakizurura zurura katika vilabu vya pombe kwenye makao makuu ya mkoa wa Chanchozo wa Kichuza Karanga baadhi yao nafahamisha kuwa wanatumikia watu wengine na kuwa wale acha masomo kutokana na umaskini wengine wanasema kuwa wale amua kusoma na kufanya uchoozi ili wapate kujilipia karo mshauri wa governor anayohusika na masuala ya sheria anabainisha kuwa kutumikisha watoto ambao hawajatimiza miaka 16 ni sawa na utumwa lakini pia kuwa huadhibiwa kwa mujibu wa sheria uh, kwa mujibu wa kitabu cha kanuni ya adhabu nchini Burundi. Ledjo Isanganiro ni kiboko yao na mtunaendele na tarifa yetu ya habari tukileke ya kaskazini kaskazini burundi ambapo kuna lipotiwa uhaba wa kuni kwenye magereza yaliopo mjini ngozi sababu ni uhaba wa unau kwa misha usafirisha wake kulingana tarifa kutoka magereza hayo. Licha ya kuwa viongozi wa magereza wapendi kutuwa tamukururote tarifa hizi uzinaweza kuwa suara hilo lisipo patiwa gibu haraka wafungwa wanaweza kufa kwa njaa. Na baadhi ya raia wa kijiji Bulinga nileta rafani ntega mkoani Kirundo wanalamkia visa vya wizi katika nyumba na mashamba wanavyo sima vimekithili siku hizi. Unasima kuwa hali hiyo. Huwa utulivu na kuomba wahusika kuchukua hatua wa madhubuti kukumesha visa vya nyewe. Waliwasirisha kiru zao katika mkutano uleundesha kwenye kijiji. Hicho jumatano hii. Katibu tarafa aliwatolea. Wito wa kushirikia na nakamati za musetu za usalama. Wajiepusha na kujichukulia shiria mikononi. Endapo nakamata muizi afikishwa katika vyombo vya shiria. Amesima hayo baada ya kugundulika. Wana Wajichukulia shiria mikononi na kuwepo hata mtu alie wawa na raia. Na watu zaidi ya hamsini wamekutu kwa na mamokizi ya virusi vya corona kwenye baadhi ya vijiji tarafani nhega wa kirundo kulingana na maafisa afya. Katika mkutano waleo yendesha arasili ya jumane hii. Governor mkua huo alitaka vilabu vya pombe na migahawa kufungwa ndani ya kipindi cha wikimbiri kwenye vijiji vili vya atika pakubwa. Arbiri hatu ngimana anawataka rai ya kampeni ya kufanyua vipimo ili jumatano hii. Tarifa ya Abraham Safari kutoka Kirundo inasomwa na omeerinduwayo. Kama ilivyelezwa katika mkutano wakuimarisha usalama ulioendeshwa na governor Kirundo albeha hatungimana kwa wakazu wakijiji sasa. Tarafani nhega jiana jumanine visa vya mlipuku wa virusi vya korona vimethihirika upya tarafani humo zaidi ya watu hamsini waliambukizwa ila idadi zinaweza kuzidi hizo kisa watu wengi wanaogopa kufanyua vipimo kwa kutokupenda kuwekwa karantini kama anavyobaini Katibu Tarafa Nhega Pierre Claverie Mbanza Bugabo chanzo chama maambukizi ni mwanamke anayefundisha kwenye shule ya msingi iliopo kwenye kijiji kimoja cha tarafa hiyo aliekuta aliambukizwa baada ya kufanyua vipimo ilikuwa siku ya ejuma wiki iliopita miongoni mwa watu waliowasiliana nae kumina wane mwa waliopimwa walijikuta na virusi hivyo kwa mjibu wakatibu tarafa mlipoko huo husamba kufuatia watu hususa ni wanaume wasiopenda kufanyua vipimo kwa kiwangotosha Albert tungimana na Gavana kirundo Anawataka raia wakazu wa vijiji sasa Monge Buringa nire pamoja na nega Kuitika kampeni ya vipimo Hasa pale mtu anapohisi Dalili za ugonjwa huo Aliamuru migahawa iliopo kwenye vijiji Sasa na monge Ambavyo viliathirika zaidi ya vingine Kufungwa kwa muda wa wikimbili Alijuza kuwa yeyote atakaikiuka Agizohilo Atadhibiwa Kisharia. Na mdaima kaskazini mwa Burundi lakini tukitoke kirundo telekeye mkawani Kayanzaki pini cha wiki tatu. Ndicho kimetoliwa na katibu tarafa Kayanza kwa wamiliki wa alithi na nyumba mjini Kayanza ambayo hawajalipa ushuru wa alithi na nyumba wanazo pangisha. Jiriberi nyanduhia mefamisha kuwa mapato waliokuwa na wa mwaka huwa fumbilishi na moja. Kutoka ushuru huo makataa ya kutoza ya alifikia kikomo mwezi machi wakiwa wameripia kwa kiwango cha aslimia hamsi na mbili tu kiongozi huyo amebainisha. Hayo jumana hii katika mkutano wa baadhi ya wa mita na mita inayo mji wa kayanza kwa madhumoni wa kuatuma kuhamasisha raia kulipa tozo hilo kabla hawajatozo wa faini. Habari za Namkatika Namkatika habari za kima taifa tuanzio Kenya ambapo takriban maafisa. wa polisi wa Kenya hawana uwezo wa kiakiri kufanya kazi yao wa huduma ya kitaifa ya polisi nchini anasima. Kuringana shirika la habari la uingereza BBC. Inspector General Hillary Mtambayi. Amesema hayo leo katika kungamano na maskofu na makasisi wakuu kiongeza kwamba wamebaini visa. Hivyo vja kushangaza baada ya kuafanya uchunguzi wakimatibabu maafisa wati wa polisi. Kenya ina maafisa laki wa polisi na ufanya kazi chini ya huduma ya kitaifa ya polisi. Ufichuzi huo unakuja huku kukiwa na ongezeko la idadi ya visa vya maafisa kujitoa uhai ndani ya jeshi la polisi. Bwana mtiambai amesema shughuli ya kuwaondoa kazini baadhi ya maafisa wa polisi walioathiriwa imeanza kwa kuzingatia umuhimu wa kuwa na polisi walio sawa kiakili. Hata hivyo alisema mchakato wa kuwaondoa maafisa hao kazini si rahisi kwa sababu ya taratibu za kina zinazohusika. Ukreni leo imepokea ndege mpia za kijeshi kutoka kwa mafisa wa shirika kukisaidia kuhimarisha uwezo wake wa kujilinda katika wakati urusi inazidisha mashambulizi upande wa mashariki ikirenga kulikamata jimbo la Donbass kulingana na shirika la Habari la Ujerumani DW ama Deutsche Welle ukipenda Wizara ya Ulinzi ya Marekani imethibitisha kupelekwa kwa ndege za kivita nchini Ukraine lakini haikutaja idadi wala mataifa yaliyochangia msaada huo wa kijeshi uamuzi wa kuipatia Ukraine ndege za kivita ni sehemu ya juhudi za hivi karibuni kabisa za mataifa ya maharibi kujibu kujibu operation kali inayofanywa na Urusi ya kuchukua udhibiti wa jimbo la na mji wa Bandari wa Mario Paul. Na mpenzi musikizaji kwa tarifa hizi za kima taifa. Tarifa ya mchana wa waleo haina chaziada. Hapa sudo na mimi lo mwade niwe vuzinayo kwa geni kutakia mchana mwema.